так говорив Аполлон і голос божистий почувши жахом охоплений Гектор в юрбу вояків заховався вчастой Ахіл налетів на троян в бойовому пориві з криком жахливим і першим славетно вбив Отрінтіда і Фітіона що був вожаєм численних народів городоборцю Отрінту Наяда його народила в гіді квітучим краю, біля снігом укритого тмола. Біг напрямки він і стрів його з списом Ахіл Богосвітлий, в голову вцілив йому, і навпіл вона розкололась. Тяжко він грибнув об землю і скрикнув Ахіл Богосвітлий, «От ти лежиш, от рінтіде!» «І усіх найстрашніший! Ось де знайшла тебе смерть, а твій край у збережжя Гігеї, озера, де й твій наділ, що від батька прийняв ти у спадок, близько водоверті герма і багатого рибою гіллу!» Так похвалявсь він, а вбитому очі вже пітьма окрила. Коні ахеїв, йому пролітаючи в лавах передніх, края литіло колесами. Потім хороброго духом, демолеонта, міцного в боях, антенорове віття списом у скроню ударив, ахіл крізь шолом міднощокий, Мідне не забрало, не стримало сили удару і вістря череп йому пройняло. І мозок всередині з кров'ю перемішавши, приборкало запал його войовничий. Гіпподаман та потом, що скочив із за свого і кинув стікати у спину, він ратищем-дужим ударив. Дух, випускаючи той, заревів, наче бик круторогий, що юнаки його тягнуть, мерщий владарю Гелікону, в жертву приносячий з того, Радіє землі потрясатель. Так він ривів, умираючи, і випустив дух свій одважний. До Богорівного кинувсь із списом Ахіл Полідора, сина Пріама. Батько йому боронив воювати, був би він поміж синами, його усіма наймолодший і найлюбіший, та їх перевищував ніг бистротою. Спритністю ніг похвалитись, бажаючи, він нерозумний, В лави проскочив передній і життя свого тут же позбувся. Списом ударив його прутконогий ахіл богосвітлий в спину, Коли пробігав він в те місце, де через злотні пряжки На панцир зайшовши подвійну броню творили. Вістрян на виліт пройшло біля пупа все тіло пройнявши. зойком навколішки впав він, і в чорну імлу оповитий, гримнув об землю, притиснувши нутрощі, що випадали. Гектор лиш глянув, як брат Полідор, підхопивши руками нутрощі власні, трупом на землю звалився бездиханним. Враз залила йому очі скорбота. Не міг уже далі осторонь він залишатися, кинувся назустріч Ахіллу, наче те полум'я, з писом стрясаючи гострим. Ахілл же глянув лиш, як той схопився, і так, похваляючись, мовив, «Ось наближається муж, що найбільш засмутив мені серце». Вбив найдорожчого він, мого друга, тепер уже годі Нам уникать один одного в лавах Борні бойової. Глянув з-під лоба й до Гектора, він богосвітлого мовив «Ближче підходь, щоб краю загибелі швидше сягнути!» Так відповів, не лякаючись, Гектор шоломосяйний. Не сподівайся, Пеліде, мене залякати словами, мов нерозумну дитину, і сам я добре вмію поглузувати із кожного і прикрим дошкулити словом. Знаю могутність твою, набагато я слабший за тебе, тільки в безсмертних богів лежить іще це на колінах. Може, таки я хай слабший, «Але відберу в тебе душу, вдарившись списом, адже і в мене він гострений добре!» Так він сказав, і з розмаху ратище кинув. А фіна ж подихом спис од Ахілла славетного вбік бік отхилила, легко дихнувши. Назад він до Гектора знов повернувся, і біля ніг його впав.